Дослухалася до дихання містечка і відчувала, що починає, мов риба на березі, хапати повітря пересохлими вустами. Те, що лежало на дні, під шарами туги і втоми, без виході і безграмотності, несподівано скаламутилось і вспливло на поверхню. А тепер будуть ставити американські ракети на кожному подвір'ї. Ага, от прийде та НАТО, і всіх нас поріже. Нічого, Росія поможе. А то все карпатські наробили, бендерівці. У них там роботи немає, от і вирішили захопити наші робочі місця. Як попруть сюди? Як попруть, А ми торік відпочивали в Карпатах. Там гарно. І люди щедро приймали. А, до Європи, бач, захотіли. Та там суцільний гріх. Мужик з мужиком живе. У нас скоро теж таке буде. На органи, кажуть, будуть більш-менш здорових забирати. І за кордоном продавати. Ну, ми, може, теж би мітингували. Так нема коли. Працювати треба. Свою Копійку заробляти. А чули? Там у них вся їжа отруйна. Наркоту в чай підсипають. То все американці присилають. І платять. По сто баксів кожному. Звісно. А хто ж за безплатно стоятиме? Влада не подобається? А кому вона подобається, га? Може, нам теж не подобається. Але ж нічого. Не бунтуємо. Влада вона і є влада. Ага, підемо до Євросоюзу, всі поля рапсом засіють. А за 3-4 роки кажуть, рапс виснажує землю. Будемо лапу смоктати. А те, що за ці 4 роки влада виснажила країну на 4 річних державних бюджетів вас не турбує? А ви в владі ліхтарик тримали, га? Ви що Агент, звідки знаєте? У мене інтернет є? Та якби не Ленін, сиділи б ви в тому інтернеті? Ленін вам все дав. А ще, кажуть, сланцевий газ тут будуть видобувати. Для Америки кров'ю харкати будемо. А нас ще ніхто на коліна не ставив. Не дамося. «Гівно будемо їсти, а не дамося!» «Та ми, люди добрі, його всі роки їмо! Давай-давай, базікай!» Безпросвітна задуха, котра колись витіснила її з цього містечка, знову тисла на неї, не продихнути. На зубах скрипів пісок. Сидіти вдома, де лунали подібні байки, не могла. Бродила містом. Немов у пустелі. Поруч не було жодного співрозмовника. Сахались, мовляв, вона ж київська, отже заражена. Сірі будинки, хрущовки, довга запелюжена вулиця Абрикосова, абрикосовий аромат, наркотичний запах дитинства, заповзу ніздрі, дістався самого мозку. Запік в очах. Незважаючи на осінь, він ще не вивітрився і не змився дощами. А можливо, він і просто наснився. Він цей аромат завжди рятував її, ніби натякаючи на те, що життя може бути прекрасним, справжнім, як цей аромат, якого не відняти у дерева, навіть старого. Ноги вивели її на Абрикосову десять. Ось кого вона не відвідала, поглинута своїми проблемами. Антоніну Петрівну, колишню вчительку. Її звільнили з роботи якраз тоді, коли Марина закінчувала школу. Звільнили зі скандалом. Без права обіймати будь-яку педагогічну посаду. За що Марина не знала. Тоді її це не цікавило. Хоча пам'ятала, що вчителька завжди розповідала багато нового і не була схожа на жодного із шкільних викладачів. Пізніше, вже перед своєю втечею до столиці, заходила до неї отримати благословення – і почула, біжи звідси, дитино, біжи далеко, як тільки можеш. Піднялась на третій поверх, подзвонила в розхитані двері, і замить вже сиділа на кухні. Ну що ти хотіла, дівчинко? Люди безграмотні, але вони не злі, прості, казала Антоніна Петрівна, наливаючи чай. Ну, що вони бачили? Що знають? Робота, телек, робота. Роботи немає пиятика. Біда. Хазяїн у них мусить бути. Без хазяїна біда. Газет немає. По телебаченню серіали про міліцію. Іншого не дивляться. Не дай Боже, що буде якщо цей гнійник розкриється, затопить усе. Їм важливий спокій, прогнили рабський, але щоб тихо було, щоб пиво продавалось. І знаєш, що я думаю? Це ми винні, ми вчителі. Адже не таблиці множення треба вчити в першу чергу, Гроші рахувати всі, зрештою, навчаться. А чи є такий предмет, котрий вчить віри, любові, людяності, зрештою, патріотизму, правда? Або хоча б того, що не можна бити лежачого, жінку, дитину, не можна красти, брехати, вбивати. Я спробувала, не вийшло. А скільки брехні було, скільки брехні. Звідси й безграмотність, небажання самим розібратися, а не брати на віру все, що тобі підсовують. Але тут так не звикли. А вчитися робітнича гордість не дозволяє. Але знаєш, тут не всі такі. «Приходять до мене хлопці. Говоримо. Боюся за них. Збираються до Києва. А двері вам хто розхитав?» – посміхнулася іронічно. «Та були й тут. Одні. Але не переймайся».